באבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי, ואחיותיהם, צרויה ואביגיל, ובני צרויה, אבשי ויואב ועשאל, שלושה. ואביגיל, ילדה את עמסה, באבי עמסה, יתר הישמעי לי. וכלב בן חצרון,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 אבי תקוע. ויהיו בני ירחמיאל בכור חצרון, הבכור רם, ובונה ואורן ועוצם אחיה. ותהי אישה אחרת לירחמיאל, ושמה עטרה, היא אם אונם. ויהיו בני רם בכור ירחמיאל, מעץ וימין ויקר. ויהיו בני אונם שמאי וידעת. ובני שמאי, נדב ואבישור. ושם אשת אבישור, אבי חייל. ותלד לו את עכבן ואת מוליד. ובני נדב, סלד ואפיים. וימות סלד, לא בנים. ובני אפיים ישעי, ובני ישעי שישן, ובני ששן, אכלי. ובני ידה, אחי שמאי, יתר ויונתן. וימות יתר, לא בנים.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 ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את חלץ, וחילץ הוליד את אלעסה, ואלעסה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמה. ובני חלב אחי ירחמיאל, מישה בכורו, הוא אבי זיף. ובני מרישה אבי חברון, ובני חברון קורח ותפוח ורקם ושמע. בשמע הוליד את רחם אבי יורקאם, ורקם הוליד את שמאי, ובן שמאי מעון, ומעון אבי בית צור. בעיפה פילגש כלב, ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז, וחרן הוליד את גזז. ובני יוהדי, רגם, ויותם, וגיישן, ופלט, ועיפה, ושעף. פילגש כלב מעכה, ילד שבר, ואת טרחנה. ותלד שעף, אבי מדמנה, את שבעה, אבי מחבינה, ואבי גבעה. ובת כלב, עכסה. אלה היו בני כלב, בן חור בכור אפרתה, שובל, אבי קריית יערים. סלמה, אבי בית לחם, חרף, אבי בית גדר. ויהיו בנים לשובל, אבי קריית יערים, הרואה חצי המנוחות. ומשפחות קריית יערים, היתרי והפוטי, והשומתי והמשראי, מאלה יצאו הצרעתי והאשתעולי. בני סלמה, בית לחם ונטופתי, עטרות בית יואב. וחצי המנחתי הצורעי, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים. המה הכינים הבאים מחמת אבי בית ריכב.